Диво-дивне, але одного разу солодка Даруся взяла з собою на цвинтар до тата і цвичка. Як завжди зібралася в підвічірок, склала кошик і відкрила перед Іваном хвіртку на вулицю. Іван подумав-подумав, та й вернувся до хати. Засмучена Даруся стояла, тримаючись одною рукою за паркан, а другою, притримуючи кошик, і дивилася на хатні двері. Іван вийшов у тісному, як на його голову, літньому капелюсі, тримаючи за спиною косу. Так вони й почеберяли. Даруся з кошиком попереду Іван-цвичок із перекинутою по через плече косою на півкрока позаду, а навкруг них сільські пси, незагнані господарями в халабуди та не прив'язані на ланци. Чахкотіли позаду машини – Торохкотіла підвода, два хлопці перебирали педалі велосипедів, та ніхто не насмілився обігнати чудну й повільну процесію, аж поки вона за клубом не звернула по Зайорчиху. Поки Даруся ходила до тата, Іван із псами стояв на брамі, а як Даруся показалася перед ними, пішов Іван у глиб цвинтаря. Казала на другий ранок Марія, що Іван викосив мало не півцвинтаря від трави й бур'янів. А особливо ті могилки, на які ніхто не ходив. Але після того став Іван якийсь лютий і недобрий, навіть з дарусею мали що говорив. В якимсь часі вернуся цвичок після своїх звичних мандрів, обвішаний уламками залізних труб, так, що голова його ледве проглядала з поза залізяча, а на ранок зробилася на дарусиному подвір'ї мало не кузня. Іван клепає, виправляє, чистить, наждачить труби та сопе собі носом, але ніхто його не чує та й не заважає. Лиш Марія перелякано раз по раз по через паркан зазирає, але мовчить, не Бога, щоб не нарватися на цвичковий язик. А по обіді пішли до Дарусиного двору діти швидше, як до школи. Та все із залізними прутами та трубами та гайками-шайбами, «Діти несуть залізо, як на приймальний пункт, а цвичок голосно розпоряджається. Коротке залізо під стіну, довгі труби в хату, гайки, цвики, уплетений кіш». По закінченні роботи посадив Іван хлопчаків на лавку під хату, сам узяв поливане відро на руку та й пішов у центр до магазину. Приніс звідти семикопеєчних коржиків, дав кожному дітвакові по одному, ще й подримбів вручив і спровадив по домівках. Даруся дивилася на те все з вікна по через фіранок, притулившись чолом до шиби і закривши рот долонею. Так її і застав Іван, як прийшов у хату води напитися. А на ранок іще ні світ, ні зоря щенився на Дарусиному подвір'ї такий лемент, ніби кого дорізали чи пальці у двір, Двері клали. На крики збіглися близькі сусіди і застали таку картину. Заспана Даруся, пов'язана кількома хустками у білій нічній сорочці, висунулася мало не до пупа через вікно. А Іван у одних підштанниках кулею вилетів з повідки, не встигнувши обібрати з голови сіно, яке, видно, служило йому подушкою. А посеред двору ламентувала дружина колгоспного бригадира Передерія Ірина. Та якось так по-дурному, що встидно було дивитися. Букова палиця літала в її руках, як батіг, начебто вона нею мала когось лупцювати. З-під цвітастої спідниці визирала нижня сорочка з надірваною полою. Засмельцьована куфайка прикривала широкі шлейки сорочки – а на нечесану голову була накинута газова косинка невизначеного, але ближче до колись білого кольору. Ірина кричала так, що можна було подумати, вулицею йде колона евакуаційних підвод. Слова їй зашпортувалися в роті, наче спіткалися об камінь. І коли б хто не знав, то сказав би, що за манерою говорити Ірина – рідна цвичкова сестра. Правда, поки почалася бесіда, а точніше тристороння сварка між Іваном, Іриною та ближніми сусідами, у людські голови вкарбувалася немаловажна, особливо для молодиць, деталь «Іван Цвичок спить від солодкої Дарусі окремо». Розчаровано зітхнула Варвара, полегшено – Єлена, жалісливо – Марія. Поки жінкам розвиднювалося на рахунок того, хто, де і з ким спить, Іван вернувся в повітку, одягся, вичесав сіно з волосся, став перед Іриною з вилами, і язик йому також почав шпортатися між зубами. «Що це ти, газдине, з самого ранку вельон натягла на голову? Чи не задумала на старість знову віддаватися, що кричиш, язик тобі заплітається? Дивися, ніхто тебе не візьме, бо вже зморшена!» Та й зареготав на всю обору. Від такого неочікуваного нахабства Ірина задихнулася. «Ти мерзомерзенна, приймаку дурний, Безродне насіння, ти дурню остатний, Що до такої самої дурної пристав, Ти злодію галіцейський, паскудо-паскудна, Я на тебе управу знайду, Ще не вродився такий, щоб я на нього управи не знайшла. Будеш сидіти за злодійство в криміналі, «Кістки зогниють тобі в нім». Далі слухати такий колоритний бригадирчин монолог міг тільки хіба що дерев'яний чоловік. А цвичок був чоловіком живим, отож він сміливо посунув на Ірину з вилами, так ніби мав її зараз узяти на зубці і закинути в саме пекло. А перед самим її носом змінив тактику, забив вила в землю і взяв бригадирку за груди. «Що тобі у нас треба, гадюко?» «Як що треба?» – аж з у горлі. «Як що треба? Верни мені украдене бильце від залізного ліжка. Ти намовив дитину украсти з дому половину маєтку і ще питаєш, що мені треба?» Захлиналася слиною Ірина і, здавалося, задихалася від нестачі повітря. «О, ні! Колись то розказують старі люди. У першу войну йшло цим селом ціле кінне войсько». А попереду на білім коні їхав сам Чапаєв, чи то Брусилов.